Azt mondja, hogy három nappal ezelőtt, november 24-én az alábbi e-mailt kaptam. Tisztelt Fiala János, Varga László kiállításának megtekintését szívből ajánlom önnek. Ez rossz hangsúly volt. kiállításának megtekintését szívből ajánlom önnek. Úgy gondolom, ő készíti, rajzolja, festi, Sajdik Ferenc aranyos műve, és egyszer csak ön mögé, a hátteret, a műsor kezdés előtt. A kiállítás címmel, deredem, deredem, tisztelettel, dupla V... Nem biztos, hogy akarná a nevét, György Né hallgató néző. Ő egy nagyon régi kelyfejelcsi követő és támogató is egyben. Köszönöm a e és hogy nem ne, Azt nem nekem, köszönjen. András kicsit meglepődött, mert ő arra emlékezett, hogy amikor elkészült a graffiti, akkor de nem akartad, hogy ebben a te nevezet, nevet szerepeljen, most pedig nem mondtál nemet. Hm, nem tudom, hogy miért volt az. De most most, most is, mondok nevet, igen. Helyes. Nevet is, és többet is. Hol vagyunk? Mit láttunk? Rendben. Nem szász... vagyok nagy formában, úgyhogy én kevés leszek. Az elején sok, Jó. és aztán meg szépen semmi. Rendben. Száz vagytok. Örülök, hogy lejöttetek hozzám. Ez az... Ez az 50. születésnapomnak a kiállítása, tehát 30 éve dolgozok, hát foglalkozom képzőművészettel. Ez az útközben című, útközben címet kapta ez a kiállítás, ahol azt mutatom meg, hogy az elmúlt 4-5 év munkáit, hogy hol tartok éppen a alkotás folyamatában az életemben. Úgyhogy Ezeket láthatjátok. Itt a vitrinesben, ahol itt kezdünk éppen, láthatóak ilyen filcek készült kézirajzok, A4-es lapokra, színes paszportúban. Ezek ugye 2019, 2018, 2021, 2022, tehát ezekbe az időszakban készültek. Majd később három évvel vettem egy digitális rajztáblát, azokat fogjuk látni később. Hogy mit vettem? Egy digitális rajztáblát, Igen. ahol egy programma segítségével, fotókkal, az én rajzaimmal, vonalaimmal kiegészítve készítettem a munkákat, ezt láthatjátok majd a Lépcsőgalériában, és fönt a rendes város, a Városi galériába, a nagy Galériában, a Nagygalériában. Nem fogok ott pokvetetlenkedni, tehát azt Jó, mondjál hangozni, kér... ami, amit mondasz róla. Jó, persze. Mit mond a művész önként és dalolva? Jó. Nem értünk tovább, Már a a Jó, hát itt nem tudom a rajzokról, hogy van olyan, amit esetleg megfogja a tekintetedet, és kérdezi, szerettél akkor nyugodtan. Vannak olyanok is, amik ugye ábrázolnak, itt fele ebbe a vitrínésbe található olyan, ami ugye ilyen abstrakt rajzok, illetve valami kimondottan, hogy látszik, hogy mit ábrázol, az például egy Picasso-nak az átdolgozása, egy picasso képnek. vissza, aztán alatta egy szív, aztán vannak absztrakt. Nekem azt tetszett igen? ez a tornacipő. Az, ami éppen a lábamon van, az, az a cipőnek a kicsit átrazolata. Mutassa meg a cipőjét! <gül> ez a cipő van kicsit így átrazolva, hogy ebben egy másik színvilában, más a rendszerben. Ez a tornacipő, igen. Aztán Te egy festő vagy? Igen, ezt így mondani, autodidakta. Nem tanultam, tehát nem jártam ö, egyetemre hanem 130 egy rajszkörit itt László Bandi tanítványa vagyok, tehát ő a mesterem, és ő segítette az utamat, vagy segíti az utamat. Akkor mégse so vagy autót Hát úgy, igen, tehát, de, de nagyon sokat folyamatosan mutattam nekem. És mi el, a hogy, Hát így 90, hát 30 éve akkor így hozzávetőlegesen, tehát 20 éves korom. Körül kezdődött ez az egész. Mindig el mondani, hogy Hát zenéni szerettem volna, tehát ilyen szigeten voltunk, indiák szigeten, ilyen láttam egy rock zenészt, aki gitárral, szájharmonikával a nyakába iszonyatos közönséget vonzott maga a köré, és nagyon tetszett ez a habitus, hogy de jó, és én is szeretnék zenélni, úgyhogy vettem egy gitárt, és a gitár kapcsán hát kaptam olyan ismiket, hogy hát jó lenne, ha nem énekelnék hozzá, úgyhogy választottam ezt a csendesebb művészeti kifejezést, de nem is bánom, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt most így tudom csinálni. Itt, hát itt igazából ugye, látszik a közösség képen, ez a COVID ide alatt egy készült, ugye a nagy időszaka volt. Hogy az a maszk? Ez a maszk, ami egy inkább egy ilyen szűrő, tehát olyan, mint ilyen, hát fák vannak rajta, két nagy fa az arcomon, ami így szűri a levegőt. Tehát kicsit így, aztán egy teherautót látszott, téptaláról. Az a mutatta mutat az a kép a torna Melyik az autós? Uh -huh. Ö, lehet. A mert, mert, hogy, Igen, azért már egy valós dolog lett úgymond. De azt hiszem az volt egy ilyen sablon, amire rá lehetett rajzolni, tehát ilyen grafitisek kapnak egy ilyen sablont. Lehet letölteni ilyen sablonokat, hogy mire rajzolsz, és például ez a teherautós is ilyen volt. valamilyen módon Varga Lászlóra jellemző, az, hogy mit fest? Vagy ez teljesen kiszámíthatatlan? Hogy mit festek? Uh, változó. Tehát ők a... mik? Tehát... Az egy absztrakt. De az a... akár lehetne száz vagy bármi fejlőről. Persze, Igen. persze, ez az a nézőre van bízva Igen. igazából. Címe nincs? Nincsen, nincsen, nincsen. Ön, ritkán szok, vagy ritkán adok címeket. A... Másik két galériában több, de mindegyik kép kapott címet, tehát azt látni fogjátok. Igen. De egy olyan valaki vagy, aki alapvetően mit csinál? Hogy, bocsánat. Ezt, ezt kérdeztem, hogy alapvetően mit csinál? Ö... Mi a foglalkozásom? Mi a foglalkozásom? Igen, értem, hogy hát pénzintézetnél dolgozom. Aztán fogja magát, ha jön? Az a jövők szabadnapjaimon, igen. Tehát ez, ez mondjuk a, a monitorításnak a... Amikor az ember, igen, az töri meg? Hát megtöri meg. meg, egy, meg egy, Tehát, hogyha alkotó vagy, vagy alkotsz, akkor ugye ez egy ilyen más mai... Van egy szobád, ahol van egy Már ahogy én kivettem a te időbeosztásod, az meglehetősen zűrzavaros. Zűrzavaros, igen. Ikhlet? Ikhlet, az jön bármikor, tehát akár így, én járom a természetet is, sokat fotózok természetbe, fogtok olyan képet is látni, amiket természetbe készülnek, és azok vannak átalakítva. És a, hát ilyen lenyugodt állapot egy fotó megfog, egy utcakép, és akkor azt átrajzolom, illetve érzéseket is rajzolok ki az ember. Illetve. Tehát amikor én ezt elkezdtem, akkor kezdem így az egy picit, akkor ezek abstraktok formák voltak. Aztán később egy-két forma valamihez kezdett hasonlítani. Úgy, ha jöttek a kiállítók, akkor mindig vitatkoztak, hogy ez mit vagy egy fagyi vagy egy nyúl, aztán kezdtem... Téged a... érdeked, hogy jöttem, miről beszélnek? Úgy érdekelt persze, hogy kíváncsi voltam, hogy miért jön ki ez az emberekbe, hogy valamit nem értenek, vagy nem absztrakt, és, fagyi és volt, vagy nyúl vagy, valami harmadik. Egyik sem. Egyik sem. E, aztán utána ezek így, elkezdtem egy ilyen külön világot ezekből a formákból kialakítani, amit én a valóságból letük, le, tehát ilyen tükörvilágként ezek lettek a muki-bongók, tehát volt... Budapest. Micsoda? Muki-bongók. Mi? Hát ez egy ilyen élőlény, ami, ami mozog, jön, megy. A valósághoz hasonlít, de mégsem. De felismert hogy ez egy autó, felismert hogy ez egy ember, de mégsem uh, teljesen a valóság, tehát reális arányai vannak a figuráknak, illetve a tárgyaknak. Ezeket önmagad örömére, eladásra vannak gyűjtők, nincsenek, hol vannak, mm, azok nem itt. Hát, inkább magam örömére, de örülök, hogyha valakinek tudok ajándékozni képet, vagy esetleg vásárolnak. Pályázatokon szoktam részt venni, és... például az art kiállításon való második helyezett darabot is ki van állítva, hogy Most az nincs. nincs, Azt úgy gondoltam, hogy az ott, ott volt fontos. Itt nem állítottam ki az arcos munkámat. Az és hat darab címer? 8-8 embernek a... Címere? Igen, beszéltünk arról is, de egy. Aztán itt van egy ilyen non-arch de aztán van egy Vangó átdolgozás is, tehát a Vangó gránckép a saját vonalrendszeremmel megrajzolva, aztán ott vannak egy ilyen egymászó figurák, úgy nagyon beolva a környezetükbe, aztán van egy abstrakt, ami ilyen érzelmeket, tehát inkább ezeken érzések. tehát az ember leül, és csak húz, elkezdi húzni a vonalakat, és így jól érzi magát, benne kapcsol egy jó zenét, és alkot. Tehát ez inkább... Így a kreativitás, meg a játékosság az, ami engemet az egész folyamatban érdekel, hogy mindig megújulni, mindig újat csinálni. Ez... Itt is láthatok kutyákat, van két kutyafej, az például egy ilyen graffiti falra készült, ott is vannak vonalkázva a méretarányok, tehát hogy így Körülbelül, hogy fog ezt kinézni nagyságból Ugye mi úgy ismerkedtünk meg? Igen, igen, a graffiti raven, illetve egy falfestés. Ez még felidézzük. Jó. Hova tovább? Menjünk a lépcső valériára. Menjünk. Ha utána. Ez egy ilyen kisebb galéria rész. Azt hagyni elég Hú, ezt így nem tudom megmondani. Sokadik? Sokadik, akkor így. Vannak csoportos kiállításokon is szerepelnek. De egyéni kiálltásból, nem tudom, van egy életrajzom, azt nem küldtem el, ott meg. De ez jó, nem, nem, te, nem te vagy magad az élő uh -huh. életrajzod, amit elmondasz, az lesz benne. András, ne tört ki ennyi a kezed Itt pedig, itt, itt láthatjátok a, a digitális, tehát a fotó segítségével, illetve össze, rakásával is. Tehát, amikor van fotó és az is egyben. De van olyan, hogy csak egy fotót le. Tehát ezek például ö, én foglalkozom csirákkal, tehát ilyen magukat csíráztatok, és azt eszem, azt lefotózom, és azáltal a, a bladott kép, a fotót átravezolom, és akkor ezeknek a csiráknak a vonalai, magházai és a többi azok vannak kicsit így absztrakt formába fölnagyítva. Ez most a legújabb, amivel így foglalkoztat. Ez pedig egy kerti rózsának a Hát ahogy éppen majd ki fog virágozni, vagy bimbóba ilyen. Csak úgy elképzelem, akár a természetre is, meg a környezetünkre, hogy hogy néznek ki az én hogy megjelennének, de úgy bele legyen a környezetükbe is az legyen. Aztán rajzkörre, ahol rajzolok, ott egy szoborfeje, és is, ugye, minden vagy rárak a vonalaimat, tehát, mint valami, nem tudom. Tehát... Bármit változtatott az egyébként, hogy te a rajz körben mit sajátítottál lehet? Másképp az az út, hogy jársz ott? Nem járok oda, az elején jártam, aztán otthon kezdtem erre el azon elég sűrűn, és igazából táborokba részt veszek, tehát nyári táborokba, és tanulok. Tehát, ha több emberre találkozol, akik alkotók, akkor itt-ott egy-két dolgot inspirálhat, láthat másoktól, technikákat tanulhatsz. Van tehát, olyan, aki egyébként inspiratív ahhoz Vannak, szerintem úgy, mert ugye a Nemzetközi, vagy a világ. És érdemes említeni őket, hogy sem? Hát például, amikor elkezdtem rajzolni festeni, akkor nem tudtam, hogy hogy a Zsouan a munkásságát említették, amíg a nagyon a kezdeti munkáimra. És utána kellett néznem, mert nagyon így a művészet történetbe, hát mivel, hogy nem foglalkoztam vele, csak elkezdtem rajzolni, ezért akkor így láttam hasonlóságot az ő munkáiba az első éveimben. – Úgyhogy ezek is ilyen fotóról készülnek. – Sok arcot ez... van. Köszönöm, mert a munkákban van. Igen. – Igen. – is azért. Köszönöm. – Itt nem voltam szirakúzával, a testvére még voltak, és hát szeretnek én se eljutni oda. – Fénykép alapján? – Fénykép alapján, Elküldtek képet a és akkor vagy az internet. Rá... hatott Igen, igen, nagyon szép. Lehet. A valóságban is az. Valóságban is az. Ittán a többit nem dicsértem, ezt most nem fogom külön mert ez tök hülyén hatna, de, de például előtt a te az, hogy sok arcod van. Értem. Ö, szoktam művésztelepekre is állni, most legutóbb kétszer volt a Mátra Dörecskén, a következő kép is egy ilyen Mátra Dörecskei helyszínnek a hát, egy ilyen digitális rajt, tehát van egy fotó, is, ez pedig itt van a ilyen rózsák vannak rajta. Van egy, De ez csu... egy graffiti? Hát igen, van, van egy csúnya graffiti rajta, itt a könyvtárnál, és én ráraktam egy ilyen dekorát, dekoratívabb ö, megjelenés, hogy így is kinézhetne. Amikor csinálok ilyenmelókat, ugye? mert ez egyébként alap, tehát hogy az eredetileg ott más volt, más kiegészítő. Igen, tehát rárajzolok. Tehát uh -huh. hogy ez a rajzol, eszköz az eszköz arra tud lehetőséget biztosítani, hogy rétegekbe tudsz rajzolni. Tehát van egy fotó, ez is egy saját Rólam készült fotóban átrakítva, ez a Costa volt, most nemdég egy pályázata, ide bekerült a melóm Barista a címet kapta, én vagyok rajta, egy majdnem ötletéves... Ő helyezetlen? Ő vagy helyezett? Nem kaptam helyezést, de nagyon jó volt elkészíteni, kicsit ilyen víz. Amikor nevezel, akkor valójában annak mi áll mögötte, hogy pénz, hogy név, a versenyszellen, DEF. Hogy nem nyerek? Nem, hogy indulsz. Mi a, hát, csak, miért indulsz? Mert érdekelnek a pályázatok, érdekelnek a kihívások, hogy én abban a pályázatba, az adott feladatra mit tudnék alkotni. Tehát, hogy ezek nekem mind-mind az Lehet így is mondani, de én nem vagyok az. De mégis megfog, megfognak a feladatok. Tehát, hogy ad egy új löketet, hogy, hogy én hogy tudnám megcsinálni magamat egy baristaként, tetoválásokkal, kotyogós főzővel a vállamon. Tetoválás? Nincsen. Nincs. Csak azért mondtam, hogy. Rendben van, csak kérdezem. Nem, nem, nincs a tatuálásom. Illetve szeretem tetoválni az utcán lévő is, hogy látod, az pedig egy ilyen rendes. Jól vagy a fantáziától? Akkor... Szerintem igen. Mekkora? 5 x 15 15, 6 méter. Nem ne, nagyobb, nem tudom. Én, én nagyon szeretem azt, hogyha az embernek így az olyan kicsit így mocarog, és akkor azt, amit kitalál, vagy szeretne látni így a világban, tehát én ugye szeretném színesebb látni az utcákat, akár egy ilyen csúnya konténert is. Uh -huh. hát a címét azt találtad, akkor ez még ugye egy vers. Egy is Igen, vagy mutassuk meg András, mostan színes konténerekről álmodom, akkor ez leginkább kosztolány, nem? Igen, a színes tintákról. Igen. ez nem akar De remélem, hogy remélem. Most kicsit meg... meg, meg. Nem Jó. szeretnék oltáninak baromságokat beszélni, bár Jó. szoktam. Uh, Igen. Ha egyébként az Isten felajánlana neked, vagy a vakszerencse, ami nem ugyanaz, hogy főfoglalkozású lennél, akkor lennél főfoglalkozás. Ez egy érdekes kérdés, ez is folyamatosan megy ez a dolog, hogy szeretnék egy olyan munkát találni, amiben egy ezt a kreativitásomat meg tudom élni, és tudok belőle élni, de valahogy még nem jött az idő, meg, meg így szabadabban tudok alkotni, hogy nem vagyok nyomasztva mm. a pénz által. Lehet, hogy nem tudom, hogy hogy befolyásolom a művészeti alkotási folyamatokat, ha tudnám azt, hogy ötször ilyen ő ugyanilyen képeket, ötszer ugyanezt. De még egyszer az egészet végül fogod járni, András? Jó, ja, akkor menjünk de... el a harmadik helyszínre. Jó, jó. Mertünk liften is, ha gondoljátok, de egy, egy lépcsőny itt megyünk föl. Ezt például ha... ez András megmondja. Menjünk liften? Elfárad szegény. Jó, itt van egy lift, hogyha... Akkor menjünk liften. Remélem, hogy csak egy szintet, de hát ha... Vele. Próbáljuk meg. Itt van egy ilyen szép belső útvar. Te száz így, vagy? Igen, száz élek már. Mert... A kiállítása te volt, vagy ajánlottak? Ö, ez ilyen... Hát volt 30-nál, volt 40-nél. Tehát ö, ez ilyen közös ilyenkor, mm. hogy szeretnék, és akkor úgy... Parancsoljatok. Ja, ja. Gyere. Az Az hát, ez a kiállítás így, egy művész ugye mindig gondolkozik, tehát hogy vagy hát szereti ünnepelni egy kicsit magát, hogy most hol tart, tehát 30-40 és akkor az azért is jó, mert látod, hogy hol tartasz, igen, meg egy ilyen összegzés is az eddigi munkására. Most tudod hogy hol tartasz, erre tudnál válaszolni. Útközben, közben, az a téma a kiállítás. És valahogy is voltál, nem útközben. Hát nem, ez is igaz, de. Úgyhogy itt van a színházterménk. színházterem régen mozi volt, most többnyire színház van, többet bekukkant, látsz. Csak vagyok kíváncsi. Meg Jó, alkotó. Kérjük, rendben. Nyitom az ajtót. A másik kulcs. Köszönöm, mennyi az az Úgyhogy ez a Városi Galéria. Köszönöm. Csokom azért az ajtót, és, és akkor itt is ugyanúgy digitális munkákat láthattok, fotóval egybekötve, kezdhetjük innen is. Uh -huh. uh, Melyik része az, amit egyébként azt követően, hogy elmegyünk be is zárnak, de nem azért zárnak, be, mert mi már láttuk? Mondtad, Melyik? hogy valamelyik része az... Ez az árató, ezt kell ja, mi? Azt mondtad, hogy valamelyik része az? Mag, Jó, mag... a vitrines, holnap szedem is? le, úgy zár be, hogy jön az adventi időszak, és akkor ez a vitrine ez így elég sűrön sűrűn használt. is látszik, hogy milyen bonyolultan kérdezek, hogy nem lehet érteni a kérdést. <laughs> Jó. Bár mondjuk voltam jobb formában, mint ma. Úgyhogy örülök, hogy jöttetek most, már tényleg holnap azt már le kell szednem. Mindent elkövettünk? Nagyon örülök neki. Ő hol van? Ez egy battai sikátor részlet, nagyon szeretem ezt a részt, és akkor én kombináltam bele, ugye, magamat ábrázol, egy nyúl, tehát egy húsvét időszakban készült, és magamat egy nyúl, fel, nyúl ábrázoltam, egy nem valós motorral, tehát ezt raktam. Akkor itt, amiről beszéltem, lent, hogy kombinálom a természetet a saját vonalrendszeremmel, ez látható, egy ilyen korhat, már majdnem haladó klófának a korhat részét átrajzolta egy picit. De ez valójában te rajzoltad? De hát ha elmenne az ember, akkor nem ezt látta Nem, nem, fán, nem, nem, nem. Ez a fotó és a rajz kombinációja digitálisan, úgyhogy. Aztán itt van egy ilyen szoborfej, most egy ilyen művészettörténeti könyvben, most meg nem mondom, hogy kinek a portréja, de hogy kicsit azt te most a tergényi, eldolgoztam. Igaz? Lehet, valami ró római, lehet, császár, most majd. Aztán... Akkor legyen néró, Lehet, még ő is az lehet. Az lehet, az lehet, az lehet, az lehet hogy az, egyébként... Igen, jó, jó mondod, igen. Aztán hmm. meglátok az utcán például egy ilyen furgon, egy és annyira fehér, hogy hogy lefotózom, és már megyek haza, és rajzolok valami mintázatot rá. Tehát, ezek így születnek, hogy az inspirációt, amit kérdeztél, szintjellent. Ez pedig egy pályázatra készült, sajnos itt nem jutottam ki. A cégemnél volt egy pályázat. Milánóba lehetett volna kikerülni. És hát a közönség szavazat nem úgy döntött, hogy én kerüljek ki. Ott nagyon sajnálom, pedig jól lett volna Milánóba, hogy kimegy ez a kép. egy velencei képet. Én magam vagyok rajta, mint egy velencei gondolás. Waiting for love. For for love. Nem voltam még velence Rating Én Igen. Szeretek ugye, a természetet, mondtam, utazgatni. Ez Mátrában volt tavaly. én voltam. Voltam, Át szoktam így elmenni. Egyedül, barátokkal. De most többnyire egyedül. <hül> És ott így a, a köveket... Te itt látod, ha megnézed, akkor a fotók tetszősége látszik, meg a ez is így a kombinálva ezek a rétegekkel. Ez a csörgő szúrdokmátrában. Ez ugye a tetoválásokról beszéltünk. Ugye nincsenek nem de digitálisan így szoktam így játszani ebben, hogy ilyen lenne a kezem, tetováltam például. Így tudnak elképzelni tetoválást. Uh -huh. Ez százszalomban egy táj, kicsit ilyen koloristán megfogalmazva. Amikor megvettem ezt az eszközt, akkor így alkottam még az elején, hogy így tesztelgettem a vonalakat, hogy mit, hogyan lehet a színeket, az utat. Sokat sétálok egyébként, így itt a környezetemben. A Dunaparton nagyon jó helyen lakunk. Milyen Hát Én most a természetre gondoltam másosokban, tehát, hogy, hogy nagyon szépek ezek a dunai uh -huh. fák, a Dunapart, <coughs> a nagyon nagy szakasz az Óváros és a Dunafüledi részen, ahol tényleg akár futók, kutyasétáltatók, <coughs> vagy csak simán az ember kimegy kikapcsolódni a természetbe, sétál. Következő ez ez ez az önarcképem, ahol egy háromszor szerepel a... Kicsit sokan képet rajzottam, miért megvettem az ipad mert magam, mert én voltam a modell első itt is, és az orromban is van mm -hmm. egy fej. Nem a, sokan kérdezik, hogy miért ennyi kép, nem az önimádat, vagy ilyesmi lenne, hanem pont az, hogy a vonalakat hogy tudom mindig másképp megrajzolni ezt a... Ez is itt van a műveli ház mögött itt az a macska, ez nem valós az is csak kiben lehet szerkesztve egy picit ugy játékosság kedvéért. ott is van egy csúnya graffiti úgyhogy... És akkor itt van az amikor a természetet a platán levelekre át. Uh -huh. De akkor te is már úgy gondolom, hogy vagy már elfogytál? nem figyej nem nem nem hogy most így, így jó, téged. jó így jó igen rendben oké, igen, lenne, igen, lenne. igen, okay. igen, igen. Azért aggódom, hogy az András ezeket fázisban utol fogja érni, tehát amikor éppen mutatsz rá, hogy ja. akkor majd... Hogy bevágja a képet. Igen, igen hogy, hogy szinkronban legyen <gül> jó, jó. másolja. Jó lesz szerintem, nagyon ügyes. Ez egy Kalandor című kép, szintén kép ahol egy ilyen hajóval, felfedezőként van benne egy kis ilyen poponyák is, tehát ilyen, ilyen fantáziakép, fantázia kép, kicsit régesítve. Aztán barátaim szoktak kérni, hogy csináljak esetleg a dekorációkat, ezek, uh -huh. ezek longboardok, -ok, úgyhogy ahhoz készítettem terveket, és akkor ezek így. Tehát a gépen lehet tükrözni, tehát nem kellett mindegyik egyesnek megrajzolni, hanem csak másolgatja az ember. Ez egy ugye egy olyan problémára hír fel figyelmet, hogy a reggeli telefonozás, amit ugye sokan elkövetünk, hogy fölkenünk és egyből telefonokat nyomkodjuk folyamatosan. Ez erről szól ez a kép, ez is egy jönátszkép. De mi ezzel a gond? A gond szerintem a túl sok telefonhasználat, tehát hogy... De az akiből nem kell hogy kiterüljön, ja, sőt akiből egyáltalán nem terüljön. Nem, csak ha tovább gondoljuk, akkor lehet ilyet is, hogy tényleg is reggel mind. mindig telefonozom. Nem, ezt eszembe se jutott. Ez Csirák 2. Ez a Csirák 2, ez igen. Ez Pont a Csirák 1, egy de egyszer már volt egy. Az lent volt ez. Igen, a, de ahhoz képest az a kettő, ez az egy. Igen, igen, igen, pontosan. Rosszul megyünk. Hát igen, ez így. Ez, ez a kiállításnak a plakátjának a, uh -huh. a kép. De miért a... pont ez? Miért pont ez? Igazából a mesteremnek, Bang-nek ez a kép nagyon tetszett. És azt akkor... egyébként érted, hogy ha valakinek tetszik, hogy akkor miért pont azt tetszik, miközben neked egyáltalán nem biztos, hogy azt tetszik? Nem tudom, nem kérdeztem így meg. Valamiért megfogta, és úgy gondoltam, hogy ő nyitotta meg a kiállításomat itt tiszteletből is, hogy ezt a képet választom, akkor ennek a megnyitónak a képének. Viszont ennek van egy mélyebb mondani valója is, ugyanis ez a... Oroszokra háború kirobbanás után készült, március 9-én tudom a dátumot, és az a cím, hogy Béke és háború. Ez olyan március 9, hogy ez végigis engem ábrázol, ahogy az egész történelem az emberen így átfolyik, átsodorja, nem tudja, hogy mi történik, és közben így, így. Tehát így röviden ez a. Mindenképpen képe az alkotást? Túléli az alkotást már. Mármint... Nem. Na. Nem, nem volt Talán egy-kettő volt, amit nem fejeztem be. És Mindenképp úgy készül, hogy elkezded, és még aznap, vagy másnap. Persze, igen, többnyire. Digitálisokat ilyen 3-4 órát készítem el, de a kézirajzokat is igen egy ilyen 2-3 órás időtartam alatt, hogy sikerült, tehát így gyorsan. És mappában vannak otthon, vagy ha nincsenek ilyenek. Hogy... Hát igen, dobozokban, mappákban, vannak festményeim is, most ugye festmények nincsenek ide, de vannak 120 100 nagy képeim is, meg akrilfestékkel festett képeim, azokat még nem láttátok. Szeretnék visszatérni megint a hagyományos technikához, a festéshez. Most jelenleg ezek, ezek a munkáim vannak. Egyhogy. De még vannak? Van még egy pár, persze, úgyhogy... Ez egy, hát egy nem megvalósult könyvillusztrációhoz készült, sajnos. Ez egy ilyen kora középkori történethez, itt is saját magamat vettem elő arcra, tehát hogy ez egy középkori hangulatú kép. Uh -huh. Aztán felkérnek ilyen Óvodáknak a dekorá... készítettem egy dekoráció falként. Ez egy terv egy másik óvodának nem valósult meg, de azért is jó ez az eszköz, mert egy látványtervet így tudsz megvalósítani, hogy mész a helyszíré és akkor ott van szépen. Igen, hát erre viszonylag szemben, hogy amikor elkészült ja, igen, a grafíti, is. akkor is volt látványterv, mm -hmm. meg egy sor olyan dolog, amire én nem is gondoltam, hogy szükséges, de minden téged igazolt. Nagyon jó lett, nekem tetszik. Köszönöm. Ez minden találkozás a Moszkván, ez a Moszkva-téren csak fotóztam. Először itt csak volt egy ilyen nagy reklám felület, uh -huh. és gondoltam minden, ha kicserélnénk egy természeti másra uh -huh. igen. Aztán belekerült egy fekete jó meg egy aztán Paradicsom madár vagy... tehát ilyen természeti elfoglalta. Somott Szent Pálon a könyvtárnak a fala, ez a tervem. Tavaly volt a web 2023, ugye a Veszprém Balaton, uh -huh. ez a kulturális vesztő, és annak keretében volt Somat Szent hogy sztritátosok ország, Magyarországi sztritátos uh, művészekkel együtt alkothattam itt, és ezt nagyon élveztem, hogy minden négy fal meg lett a például, különböző művészekkel. De, csak, de csak az egyik oldalt kaptam. Egy, vagy Egy vagyok, én, igen, igen. Ha lementek somod akkor ott láthatjátok az eredeti. Mert hogy ez nem terv, hanem hogy ez... Meg is, ez valósult, is valósult, de nem teljesen ugyanígy, de igen. Ő meg van van. Ő nem, ő nem. Viszont lesz igen, itt ő nem valósult meg, ez itt százszalombattán egy tízemeltesnek az aljában volt. Valahogy megyek és lefotozok egy ilyen részt, és valahogy az a részt üres, vagy úgy, úgy eltök hogy Melyik valósult meg, vagy melyik fog megvalósulni? A, meg a garázsfalon, ez megvalósult, szinte teljesen ugyanúgy itt Alexi és az a Szia Cica. Az engedélye? Ez engedély volt, igen. egy. Én ezt így megláttam, ezt a felületet, otthon rajzoltam rá ezt a képet, és a pont kiderült, hogy egy ismerősömnek a garázsa, ő pedig a önkormányzattal, egy levelezéssel ezt hagyatta és megvalósult. Mennyire pusztítja az élet? Nem, az jó, jó, érjeles. mert ez most pont az, az is szerencsés, ugye, hogy ezek, ezek a festékek sokáig jól bírják, viszont ugye ez nem éri nap, mert pont az nem előtte egy a nap, tehát folyamatos árnyékban van, tehát hogy sokáig meg fog maradni valamelyik festéket egyéb kiszívja a nap. Egy, hogyha nem keversz bele olyan anyagokat, akkor... Tehát vannak ilyen védőanyagok, amik tovább tartják ezt a... Ha valaki azt mondja, hogy a csak mérséken volt itt a beszélgetés közben, az nem biztos, hogy sokat téved, de ez nem jelenti azt, hogy ne figyeltem volna nagyon... Nem ez csak arra vonat, hogy én jó, nem voltam aktívabb. Um, ugye én ennyi képet talán akkor láttam, amikor felkértelek téged grafitizni, de azért ilyen alaposan az nem... Hát néhány képet. Jó, hát néhány jó. képet láttunk. Uh, az özbenyomás... Egyrészt egyrész van özbenyomás. Uh -huh. Másrészt azt kérdezem tőled, rossz a kérdés nem tudom jobban föltenni. hogy... Uh, Te egy elég visszafigolt fiúnak tűnsz, párszor beszéltünk telefonon az ismerettségünk a gázlomészségű. Uh, de a, a tehetségednek megfelelően, nem megfelelően vagy elismert vegyetlen foglalkoztat-e a kérdés, amit most feltettem? Mm -hmm. Az érdekes, mert beszélgetek erről emberekkel, hogy tehát én voltam egy ilyen tanfolyamon, egy művészetmenedzsment tanfolyamon, menedzser tanfolyamon, és kíváncsi voltam, hogy egy. Hova egy... miért Kíváncsi voltam, hogy az alkotás, hogy lehet ezt úgymond, a termékekkel kapcsolatban összehozni, tehát hogy így, meg hogy, hogy működik a művészet, mint maga, mint aukciós házak, a gyűjtemények. Jó, tehát igen. Foglalkoztatott igen. Ez azt én most ebben a bonyolult. Igen, igen, igen foglalkoztatott. Én azt gondolom, hogy egy művészet, hogy sokan azt gondolják, hogyha ezt most itt szoktam hangosztatni, hogy nem tudja egy művész, hogy mikor lesz az, amikor őt mondjuk úgy elismerik, vagy fölemelik, hogy hú, ő mekkora tehetség volt. Lehet 200 év múlva, ezt nem tudni. Lehet, hogy soha, lehet, hogy, soha, lehet, hogy, holnap. Lehet, hogy holnap. Nem lehet ezt tudni. melyre foglalkoztat? Ezt kérdeztem. Foglalkoztat, de nem tudom, hogy... Változtatta bármit is az életedben, ha felfedezted? Jó lenne abból a szempontból, hogy, hogy az alkotás hogyan tudja még jobban kiszersíteni a közönségnek, hogy adjak valamit. Tehát, hogy akár egy tereknek a színes. Te dolgoznál? Igen, igen. Tehát, hogyha mondjuk lenne egy. Kisztettem ide egy aluljárót, gyerekekkel együtt, egy madaras aluljárót, vagy itt a városban is van jó néhány munkám, így házfalakon van, vagy garázsban, de hogy jó lenne egy olyan. olyan jó, jó kis meló, ami tényleg több, több évig fönt van, és egy ilyen, egy kicsit a magyarságomhoz vagy a nemzethez kicsit hozzátennék. Az ARC2, már második díj az valami szemzítettel, vagy sem? Voltak riportok, vannak fent riportok a HVG-től. Úgy kicsit úgy elcsendesedett, nagyon sok mindent kaptam, tehát így a nyeremény szempontjából, de úgy nem volt, hogy ó, ez a srác engem érdekel, vagy ha erre gondolsz, hogy kikaptak a tömegből, hogy ki ez a gyerek. Én azért is örülök, hogy most lejöttetek és ez a riport elkészült, tudok erről kicsit beszélni. Úgyhogy uh, foglalkoztat ez, de szerintem egy alkotónak az emléke. Okay. Hogy... Jó. Képzeljük el azt a telefont. Igen. Ami egyébként téged. <gül> Látsz behozna, vagy? Nem is. Ami, ami, tehát kapással azt mondanád. Uh -huh. Jó napot kívánok, fia Lejámos Ilyen volt ez is vasárnap este. Okay. Varga Mit kéne? Tehát mit kéne, nekem nagyon megtetszett a fiala szörnyű, rengeteget beszél, és nem is ért hozzá. Nem is a kosztolány írta, meg nem is meg a Markóz Eurélist, ez egy <gül> nagy farok, De maga egy tehetség. Szeretném azt, hogy mit kéne neki mondani, a, ami lászba hozna, ami tűzbe hozna, ami ebből a szangénikus megnyilásból, ami nem biztos, hogy a tiéd, de most mégis így nyilvánultál meg, ki hozna. Igazából szerintem ez majd így Sors eldönti. Eldönti, de most eldönti. mégiscsak a, játé a játék Mi lenne az az ajánlat, amire azt mondanád, hogy a nem jó játék? Hát egy nagyobb közintézmény, vagy egy olyan térnek okay, a nagyobb dekorációja. megtervezése, mi? akár. Tehát, egy mit itt is jöttünk fel egy háznak a, a színháztermék, egy fal, ahol az emberek ben, a, kívül belül kívül A lényeg, igen. Tehát, hogy vagy egy olyan olyan formavilágot, ahol így a fantáziámat, és tehát van az épület, és azt mondják, hogy Ászló itt az épület. S számít amit a szerint, Hogy mennyiért csinálnám, vagy ilyesmi? Nem, nem zavaró én, egy picit nem. nekem a, a az anyagiasság része. Nem, a, a pénz nem. annyiban, amennyiben azt mondanád, hogy főfogalkozásra. Ja, értelem. Ö, nem tudom, mert ebben a helyzetben nem voltam. Ezért játszom a Igen, nem voltam. Nem kihozható ebből a. Tehát, hogy. hogy nem a Tudom, nem mert. -e? Nem állsz vele? Nem nem nem, nem, nem, nem, nem. Nem tudom összerakni. Szerintem attól félek, akkor már így lehet, hogy most akkor beugrott egy ilyen gondolat, hogy. hogy hogy megsemmisítené azt a kreativitást, vagy azt a játékoságot, uh -huh. amit csinálok ebben, ami az Azt a szabadságot, azt az alkotói vágyat, amikor konkrétan mondjuk odáll tíz ember, és hogy szerintünk az a piros lehetne pirosabb, vagy tehát amikor van egy kicsit ilyen... Tehát én azt szeretem, hogyha fölkérnek egy melóba, akár itt ez a cicásnál is, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy rád van bízva. Amikor okay, ezt a, Ezt, a, ezt, a cicát, ezt, te ezt én találtam ki. Az oroszlán is lehetett volna, A tehát tigris, az oroszlán Tigris, igen, igen. Bocsánatot kérek, nem baj. Nem baj Elnézést kérek tőle. Hogy, hogy amikor, amikor, amikor azt mondják, azt szeretném a legjobban, hogy itt ez a fa, csinálj el terveket, de, de szabad kezet adunk. Tehát amikor azt mondják, Egyébként hogy szabad kezet lehet, az, az, hogy ebből macska lett volna, van oka, vagy nincs. Annyi oka van, csak hogy, tehát így a lépcsőhöz össze akartam kombinálni, hogy megy föl ezen a lépcsőn. Tehát, uh -huh. hogy egy, egy és hogy szerettem az állatfigurát, az állatfigura az akár gyerekeknek, vagy a közönségnek picit jobban befogadható, hogy a de cuki, vagy de tudom. Nem erre megyek, csak az, hogy gyerekeknek is, ha nézik, arra járnak, akkor az így. Jó, így, így akkor ad nekik egy kis örömet. Legyen a végén az, hogy mondjál egy e-mail címet, hogyha végül is valaki jelentkezni akarnak, ki tudja, milyen ötlettel, az megtaláljon téged. Jó. Hát elég fura e-mail címem van: Lac3C74, Köszönöm. Köszönöm, János, köszönöm, András.